Leo tunajifunza somo lenye kitu kinachosema baraka hupitia katika mlango wa utii. Baraka huingilia katika mlango wa utii. E, okay leo naugusa mambo baraka baraka. By the way unaiegusa lakini leo unausoma mbali. Lakini tunausoma katika muktadha wa kibiblia. kwa maandiko tuende katika kitabu cha mwanzo mlango Wa ishirini na sato Soma niko mengi na naomba Nisaidie kabisa tuende haraka Haraka reo Manzo ishirini na sita Kishafika pari Kishafika ishirini na sita na, wa 4, na mpaka wa, wa, wa, 6, mpaka wa 5. Nena, 6 na Ishirini na sita Nene mpaka ni mpaka ngapi niwe semu Nene eh. na Nango wa ishirini Ishirini na sita na Nasema yumi. a mstari nita uzao wako kama nyota za mbinguni nami nitawapa uzao wako nchi hizi zote na katika uzao wako mataifa yote nitawapa mataifa yote ya dunia Watajibarikia baraka hizo au watabarikiwa kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu akahifadhi maagizo yangu na amri zangu na hukumu Na nasheria zangu tunaona anayeambia ni Isaka mwanaye ini habari za Isaka mwana wa Ibrahim toto wa Ibrahim amamwia baraka za aina zote zili nitazileta kwako na uzizazi zitakavyokuja baada yako eh walivita barikiwa higa na maneno anakuwa anaongelea mpaka mimi na wewe ambao sio watoto wa damu wa wa uko wa Ibrahimu lakini ni watoto wa Ibrahim kwa jinsi ya rohoni kupitia kwa Kristo Laini azima hizi baraka zote hizi. Hizi baraka zote. Urizi wa mataifa haya nitakayo Mataifa ya wakanani. Mataifa wa yebusi. Mataifa ya wa makundi hote hali. Wa amori. Wahiti. Na wanini. Azima haya utentaopo. Kwa sababu. Ibrahim. Yure baba wa imani. Yure mskivu yure. E. Alizisi. Sikia sauti zangu Hali niti e, Ule uti wa Ibrahimu Ndiyo unaleta hizi baraka zote Niyacho jifunza Chara karaka vile vile ni kwamba Mzazi mwenye usikivu Mwenye kumti mungu Huwarithisha baraka watoto wake Nisho nato jifunza Kwa soo huye kwa nafanya ni, ni, Sawa ni, ni, ni, ni saka niyo Lakini mungu wakilejelea anasema sio kwa kwa uwe moja kwa moja Ni kwa sababu ya huyu aliyetangulia Nenigo, Leo hii imani Tunawona kabla sikenda huko ni stizi katika watu walikuwa watifu wati, Kuti Walikuwa na mti mungu Mungu akisema anafanya wa na pekee Anafanya huko no kuti Kitu chasumu kinasema Baraka kupitia katika mlango wa uti Yani ukisha funguwa wa uti kwa mungu wako Huo mlango humo wa uti Nima baraka zina ingiliyamu leo hii makanisa yanaimba yanaota yanahubiri yanabweka yanafanya kila aina za za za mizali mi, mi, dhayao hasa katika mambo yanayohusu baraka hilo ni somo lao kubwa kabisa ndio sio hawana shughuli sana na mambo ya kuahubiri habari za wokovu watu amini amini na mtu eh atakaye laamini jina langu naku, na akaye atakayesikia na kumbe na nipeleka ana uzoea shida lakini wanatafuta vipengele vyenye baraka na baraka wanazo ziongelea ni nini ni hivi vitu hivi vya vi duniani vinavyoharibika ndio zimekuwa dini za wale walimu sana sana watu wenye matatizo kabisa kwenye mambo ya baraka ni hawa wanaojiita warokore niko wanapambana na hayo ndio matatizo yao ya li. Yani ni kimsingi ni, ni ni ajabu kabisa Ni ajabu. Eh is Ni ajabu. Yale yani, wao wanajiita makanisa yenye habari za kuokoka, lakini hawashughuliki naicho wanachojita kwacho, wanashughulika na hivi zingine ambazo siyo ya wokovu. baraka by the way sehemu ya ukofu. Ni wao kufundisha somo linalo sema Kristo hakuja duniani ili kusudi ku, kuishi maisha mazuri duniani. Alikuja duniani ili kusudi waweze Uzima wamire. Ni Sazio, okolewa, na Ni ndio wokovu sasa unajiita umeokolewa na jina la dini yako ni la lakini shughuli zako ni vya mwilini ni unafiki ni e unafiki ni unafiki Na sikia maneno eh leo hii makanisa imani za wanadamu watu walio nje ya makanisa wengine wameanzisha huduma za mitandaoni za kubariki anaweza juzi ni waonyesha nafikini Mtu ameshika mayai mkononi kama matano sita. Sijari yashikaji. Vai mengi yae. Kwa nini hapapasuka siju. Eh, anasema. Eh, eh, wiki hii huta pungukiwa na takuna mungu wa takuwa na kubarikini. Uh, baraka haziji kwa, kwa, kwa imaginations. Baraka zina kuja katika mlango wa uti. Tumeona Ibrahimu kwa kumtini mungu. Vizazi vyake mimi na weo ote tunabarikiwa. bana yuko pamoja nami. Alala sikiamaleno haya. Leo no, hivi watu wanatafuta baraka kwa kwenda makanisani na kupigwa pigwa vingwara langwara na vimiereka mireka, Na kusukuma sukuma na kucheza cheza na mizahamiza. Anaenda kaniambia haya wale ambao wanataka baraka za magari waje mbele wanakuja mnajipanga. Haya wale wanaotaka mvex mkae huko. Wale na, na, na baraka na, na sanaka ampeo hivi. na saraka mnawe kafare kidogo kwenye chungu na wale ambao mnataka vifike vido vido vya kuazi ameisha viviti na mukae ukwaianza kueneisha mnanza kwake kwake kwake kwake kwake kwake kwake kwake kwake kwake kwake kwake kwake kwake kwake kwake kwake kwake kwake kwake kwake kwake kwake Wanajifuraisha tu Lakini leo tunahona Tunathibitisha kwa maandiko Baraka Na leo tunahona baraka za ene Tunahona baraka za vitu na mani Amazon uzina wapa shida sana Hako nipo wamekeza uzito mpuga Lakini tunahona baraka za uzao ambao wakati kwa hatu wengine uzao sio Baka akose kamoja Nipo anahaza kulialia Lakini wakati ana wa wakupata wawili watatu anaikuwa anapambana na, na kuweka vijiti. Eh, sio baraka tena kwao. Lakini akiishiwa kabisa ameshagonga 37 huo, ndo anaanza kukatafuta kwa pamoja na no, hakapatikani, anaanza kutafuta baraka. Eh. Lakini wakata agate kwani awezo wa hawa, alikuwa na, anapachika, anajaza vijiti kwenye makwapa yake. Vi vinaitwa vi vinini vi, vi, vi, vi, vi, vi, vi. Eh? Haki na no planti na nyingine hizo. Ni nani? Fiji tivi ya kuzio usawa, tuya udi auzi lima, eh? Uh, uh, tunaona baraka, tutaona baraka za Afya. Afya yako una pumwa vizuli, fikuko vyako na fikako zuri Unakula, kula au na shiba au na iji, Afya inenavyizuli ni baraka itoka juu. Nayo kanuni yako itafta tayona wu, eh? tutaona baraka za amani ya moyoni. Unangosu kwa uta mtu ana anahiki ana anahini lakini moyoni Ana anahama. E. Semi nyingine Dawdi anasema ni narara kama kama mdege mtini anavu rara mpaka asubui. Haweza kasinzia vizuri. Kwa soo sayo tanaza kanguka. Wenju ulize mdege anavu rara mtini. Aki kukosea tu kidogo labia kwa bila nambawa. Ata jidaka njiali. E. Ni amekoa samani ya usingizi ya moyo. Eh, na malaria tunaona mimi haniacho sema tamaa sinakibisa. Eh. Kile ninachosema sio kila baraka tunazoziona watu wanazo zile za vitu za vitu gani au za za au za umri mrefu. Hiyo na si kujitaja. Umri mrefu ni baraka ya Mungu. Kushiba siku. Ukaondoka katika kushiba siku. Hivo vyote. Eh. ni vya Mungu lakini sio kila mwenye hizo anavipata kutoka kwa Mungu. pia kuna baraka zinazotoka kwenye nguvu za shetani. Shetani ana baraka zake. Ana zile mali alipomwambia Ezra yasema Nita, nitakupa zile vitu vyote unavyoviona hivi. Zile miliki zote za dunia naye ana mamlaka navyo kwa wakati na fulani. Kwa kitambo to. Kwa hiyo usidanganyike bila vile, vile. nitakulea okay nitafika huko kidogo baadaye nitutumia mstari. Eh Na wale wao na kwamba kumwasi Mungu ukakataa kutii sauti ya Mungu ni kujitafutia mabala mengi tu. Nikinyume cha baraka ni balaa. Nikinyume cha baraka ni ni ni laana. Eh Emtu tusome, ukisoma katika kitabu cha kumbukumbu la Torati leo nimesema tuna eneo spidi spidi. atorati 32 28 ukiona una wazo kwa shamba mstari ni mingi, na ni jaribu kupunguza ni upi ni kwa nikaona somali trailgea wa sasa wachina mlango wachina nane kumkuna torati ni mlango umlango ukugusoma mstari yake, kuku kama stina nane nadeni au stina nane animinki unayi tosheni kabisa ni yani utajia ta kurejeri asimini ingere kuburia habari za baraka na baraka na, na habari za raha na ndiyo kupata zile baraka na ina za baraka zote e, zote za afisha za Za uzao Za shibe Za mazima na asali Itakuwa utakapo sauti ya bwana Mungu wako Kwabidi kutunza kuyafanya Magizo yake yote ni kuagizayo leo Nipo buwana mungu wako Atakapo kutukuza juu ya mataifa yote ya dunia Na baraka hizi zote Zita kujiria Na kukupata usikiapo sauti ya buwana mungu wako kusi kia sauti abana diko kuchii sauti yangu bara ana kwa anam utakapokuwa umma skia neno la kiele biblia ukai shika ukai ukai zingatia nipoi zibaraka sauti anazasasa kutoa njio kuchii tukwato na chuma moja moja tuisiko ubinimlango shina na neno la kiele mrefsa na leo hatuko kwenye kama kama kama Anasema Baraka hizi zote zita kupata Utakapo tayari kusikia sauti ya bana mungu wa Leo hii Unasema Baraka hizi zote zita kupata Utaposikia neno la mungu Mukani kubali Na kulizingatea Tunukua kwenye kumbukumbu kumbu Ishirini na nane M turudi kwenye kumbu kumbu na Kumi Na moja Ishirini na sita paka ishirini na Kumi na moja Tuende kwanzeo shina sita. Anasema ni. Angarieni na wawekea mbele yenu hivi leo baraka na laana. Baraka ni hapo mtakapo sikiza maagizo ya buwana mungu wenu ni waagizayo leo. Na laana ni hapo msipo sikizo maagizo ya buwana mungu wenu mkikengeuka katika njia ni waagizayo leo kwa kuandama miungu mingine msio yijua. Hapana mizu sema siyo miungu kwa mana kwamba amba tu ni miungu pekea. Ni bamoja na kutupili ambali maarekezo neno la mungu na kufata mamwe yimegine. Kini mita neno wa mungu. Niju nata kumanishu. Manakia na inakua ni miungu fulani miyatoa. Hana kuna baraka ni mekuekea. Kuna na laana ni mekuekea. Laana ni pare usiposikiliza, sikiliza. Usipo, na Na baraka ni pare utakaposikiliza na kuti. Sasa moja niulize kabla tuyefika mbali. Hawa watu ambao wanaina kutafuta baraka kwa kwenda mbele kwa sii mtumishi, sii wa vtugani. Na kuwanza kupigwa, pigwa mngwara, na kuanza kwanguka chini. Kama ni wanawake wakaanza kutafuta vitenge wanawafunika, wapo wanatafuta baraka. Ili kuzuli wa sii wa na nini na nini. Hapo wamefata hii kanuni ya mungu. Nandiyo sababu nitangulia kusema Sa, iyo, iyo clear. Hao wanaojihita wanashina wanatafta baraka. Hayo makanisa yanahitwa makanisa ya baraka. Ya utajirisho. Ndiyo yanayoongoza kwa umaskini. Fact. E ndiyo yanangoza kwa umaskini. Eh. Kuta wakuta wanamiliki visima vya mafuta. Tuakuta viko wa pili Huta, wana, huta wakuta wako nakina mbaresa wanamiliki masemi trader waseo yesu. Hapana. Huta wakuta wako mabonde kuinama maisha yao ni ya tabu. Lakini wananunuwa baraka kwa pesa na hawapati chochot Kwa sababu wana hawafati sauti ya mungu. Hawataki kusikia sauti ya mungu. Hawataki kutumia kanuni ya kuti. Kumuti mungu. Yuko pale amevaa kinusu Mungu amemwambia usivaa mavazi ya kujisitiri, usi usiwe kikwazo kwa macho ya watu wengine. Yeye ana kaidi hivyo, alafu anaenda kutafuta baraka na ukaidi mkononi mwake. Uyo Mungu atambariki ata sanga. Ataendelea kuwa maskini kuliko wote. Ni yeye anaongoza kwa migonjwa migonjwa mibaya mibaya. Tafiti uko clear. Nenda katafuta magonjo kama ya ukimwi na makasa yako kwenye mataifa kwenye maeneo hayo yenye makanisa ya kirokolero koleu nyanda za juza za kusini huko na sehemu nyingi nyingine ambapo kuna lokole lokole nyingi kwa nini hawataki kusikia sauti ya Mungu wanatafuta baraka kwa kwa, kwa uzao. Mungu na wenyewe Mungu anasema hamuwezi hamtaingia hamta kabisa katika karamia wata sikio Yeye Tuko tunaangalia kumbukumbu 28 M20 yushina na yako muda eh true m eh m tu mtanda na kama kwenye ahi maneno la kama kwenye ahi ni agano la kani na kuna mamba ya raha na bana agano jipya ha kuna ukisoma kwenye kitabu cha sita kwa ni ni Okisoma okay, kwenye kitabu cha Matawishina moja Kumila tisa Na semu nyingine kwenye, kwenye Mariko semu nyingi tu Yesu aliona mti Wamkuyu Wee wamtini mtini. akataka matunda juu yake Aliwe na kakuta kuna majani tu Hakuna tunda hata moja Alifanya jari ulaani haku ulaani Ulikauka pali pali Unatawa uniyambe kwa maesa litoka mbinguni kujia kushukulika na, na kukauisha miki Alikuwa naongelea Kwenye agano jipia ilora Yesu Kristo Alikuwa naongelea laana Kwa watu wasio Zama tunda Wasio usikia sauti yake e, Uyo una sema una sema niya kwenye agano lakari Ni kumbukumbu kumbu bwana kumbu Sisi tuko kwenye agano la, la Yesu Kristo Lina laana vile vile Agano jipia ndipo Ambapo mshoni maagano jipia Nipa ambapo watu atatupa kwenye jihana ya moto Watakuwa wamebarikiwa kwa kutupa jihana mu Watakuwa milahaniwa Asema onokeni nini mulio alahaniwa na baba yangu Katupa katika Yesu alisema katika matayo shina sita Anasema atakaa kama Kama mchungaji anango bagua kondo na muzi Muzi upande wako wakulia Na kondo uh, Kondo upande wako wakulia na muzi upande wakushoto Na atawambia hawa kondo anasema njoni kwangu muka ingie katika raha mulio barikewa na baba yangu Na nini ambao eh upale akushotwa atamwambia ni nini katika jana mamoto eh mlio aya hiyo laana iko iko kwenye agano la kale hiyo ni agano gipi bila hivyo emneni akasoma mabaraa aliyoma kitabu cha ufuno ambacho ndio kitabu cha mwisho kwenye agano ni kwa ni ni na wakati na wakati neno la na Hasomi neno. Yesu hana wambia wale wata wa sema. Muna kosea nini. Hana sema. Muna kosea. Kwa sababu hamujui maandiku. You do hell. Muna kosea nini. Hana sema mungu isio mungu wa wafu ni mungu wa lio. Hai ni mungu wa Ibrahimu, Isaka na Jacobu. Hata kuambia wata kuamba. Muna pokuwa mna danganyika ni Nikosotu hamsomi maandiku. Mina somi maandiku. Na yaelewa hama. na kujifundisha zaidi ni huu kwa msaada wa Roho Mtakatifu wa Mungu. Amen. Ye yeah, yeah, Petro eh Paulo alipoenda kumhubiri mtu mmoja alikuwa na mtu moja mwenye akili kwenye Mateo 13. Hapo anaitwa Paulus eh Silas Paul, Paulus kiongozi moja hivi alikuwa anapenda neno la Mungu. Kukatokea mtu alikuwa anajiita Bar Yesu, Myahudi mmoja. Hakajaribu hile kuzuia hile injiri Paulo wali muangalia Haka mlani. Pale pale yule mtu haka patwa na upofu wa machu haka pofuka Na inanekala likufa kipofu Ilikuwa ni kwenye la rakale Gano jipia Neno wa mungu ni lile lile Biblia nasema kristo ni yule jana leo na hata milele Kristo ni yeye yule jana na leo na hata, na, na hata milele Yeyo Watu utaka tu Kujaribu tu ku, ku, kuepuka Neno la mungu lisi, lisi guse Anajipa tu Anajiaminisha vita mbavyo havipo Leo hii bado kuna Familia nyingi zinatemea na laana Naziko kwenye gano jipya Wezo kwenye mba, mba kuna Mta naishi kwenye gano lakare Kama yupo Hamiyamoku amine gano lakare Kine gano jipya naunafanya kapa kile na watu bado anatembea na nani sipo tu niwake kufundisha somo miaka mingi iliyopita sikumbuki ni lini labda miaka 3 mitano iliyopita ndio kwenda sema jinsi ya kujiondoa katika laana za ukoo na unakuta ukoo mmoja ni watu ambao labda hawaowi wala hawaolewi hawa wako hivyo tafuta sababu haipo kwa kuzi laana nyingine ni viburi unakuta ni kikoi viburi hakuna mtu ambaye ko tayari kubeba kiburi kukipeleka nyumbani kwake lakini ni laana fulani ndio sio kuna watu mbao hawawafikishi hawa umri wa miaka 60 wanakufa kwenye 40 wengine wanakuta mtoto mtoto keshafikisha tu miaka miwili mitatu anaondoka Eh, hey, baa arhana za zamani zipo paka leo. Kwa nini? Shetani anayovuruga dunia, ambaye ndiye mtocheezi wa, wa wanadamu kulaaniwa, bali wewe mwenye Qur'an anakuwa Mungu mwenyewe, anaweza kutumia mikono ya shetani, lakini maana shetani bado anafanya kazi. Iwe ni agano la kale au agano jipya, bado matatizo yako pale pale. Lakini tuna msaada, tuna ushindi, lakini tusipote mie tu utafanya kazi wenyewe. Hivi ukua na bunduku kaweka pale ikalala itaanza kushatuka na kuwa watu au maadui si mpaka uitumie. Apo uitumie. Unaozeko una na mzigo wa mabunduki na manani na ma ma mananini yote sima ma bomu simu tu Ya yameja lakini kama hayatumiki mtatekwa kama kama vile wanateka nanini. Kama vile wanateka tu vi vi hali vi, vi, vi, vitudogo. lazima tusimame tutumie neno la Mungu amani na silaha zetu na mambo mengine ambayo neno la Mungu na yareta na niko ponya na mimi hebu tusome kitoa kutoka kitabu cha tuko tunaendelea kuangalia habali za za za za baraka tuweke kidogo na laana usipenye baraka pakini michake ni laana mtakikosa kubarikiwa anaweza kabaki hivi hivi lakini sehemu kubwa anaongea kwenye laana The opposite of it, kimi chaka. Mtu suome, saya moja kumina tisa. Saya, wangu wa kwanza, sali wa kumina na tisa, Na, ningeza kusema mdomoni, na ujua, lakini, nataka kufundisha, kufungua maandiko. Saya moja kumina tisa, kumina nasema, kama mkikubali, na kutii, mtakula mema ya nchi. Lala umeelewa ustadi. Nikijisema umstari unafundisha kwamba baraka zinapitia katika mlango wa utii. Nitakuwa nimefundishwa hivi na Biblia. Anasema iwapo mtakubali maelekezo ya Mungu wenu. Nani anenolato? Na kuyatii mtakula mema ya nchi. Mema ya nchi ndo zinaitwa baraka hizo. Nishibe ni afya ni kuongezeka katika wengi katika uzao katika eh, ndugu na jamaa kadari vitu kitu kama hivi mukikubali na kutii wewe waambia somo la leo nasema baraka hupitia katika mlango wa utii na kuomba wewe mkristo unanisikilize wewe ulioko hapa na una unifuatilia kutoka mbali kwa unajificha jificha kidogo sio mbaya jifiche huko lakini ni ifuze saa Tujifunze kumtee mungu. Kutine eno lake. Kulitafuta. Kuitafta sauti ya mungu. Iri kusudu. Pamoja na maho mengine. Lakini tupati na hizo baraka za mungu. Na maho mengine. Vipi hapari kusu kibali cha mungu. E. Kibali cha mungu. Kwa ni miyayi na nyingine. Ni, ni, ni namna nyingine kusema ni baraka za mungu. Kibali cha mungu. Nichana sema. Heli mtu yule katika za ya kwanza. Heli mtu yule asie enenda katika njia siwa haki. Wala hakusimama. katika nini katika katika ya wakosaji wala hakuketi barazani pa wenye mizaha bali sheria ya Bwana ndio anayoitafakari mchana na usiku eh na kila atakalo lifanya litafanikiwa hicho ndio kibali cha Mungu kwa wingine nyingine kimsingi ndizo baraka zake kwamba unawekeza katika biashara unapata na unaenda kusoma unafanikiwa una una You mji know what you're doing. Hey, na going na get out of it. Now, if you get out of it, I'm going to get out Emu turudipale kidogo Tumusha soma manzo shina sita Kwa bari za isaka Emu tuangalia Ibrahim mwenyewe ambaye ndo hasa Wanzilishwa haya mambo yote Mambo ya kuti, kuti Mambo ya, ya, ya, ya, ya, ya kumtii mungu na kumusikia mungu Mungu wa shina mbili manzo Sobe mstari ule wa kumina tano pwa kumina nana nasema yu Mwana ikawabana haka mwita Ibrahim mara ya pili kutoka mbinguni haka sema Nime apa kwa nafisi yangu hasema mwana wakuwa umetenda neno hili wala huku zulia ma ma nao ma katika kubariki ni ta kubariki asimamwe eh, sababu Ibrahimu Mungu ni nimeapa apa Eli unajua na kitu bakokea na kiapo po ana kweli maanisha eh. wala huku ana zema na katika kuzidisha ni kuzidisha uzao wako kutunua baraka za uzao hizo Eh utamiliki mlango wa adui zako. Yonayo ni baraka kuweza kuwashinda maadui au Mungu kukupatanisha na maadui. Ukaishi una maadui wengi wengi, hakuna kitu kibaya kama kuishi sehemu nyingine nasema bana adui zako umezidiko. Anasema ni wengi kama nyo, wanazidi nywele zangu. Kila mtu ana, ana kumalize kumaliza. Eh, Isaya 18, anasema na katika uzoao wako mataifa yote ya dunia watajibarikia Kwa sababu umetisa uti yangu. Mataifa yote. Utii wa mtu moja Ibrahim. Unarita baraka ya mataifa yote. Je wewe baba. Wewe mama. Wewe bibi. Wewe babu. Wewe mjomba. Huwezi ukafundisha utii. Kwa wanao. Kwa familia yako, Iri kusudi. Baraka zi Wote. Kwezi Mtu wangerevi pengere kata By the way nimesema Sio kila baraka in Tunayona Baraka hasa za vitu vitu Vitu vya marimari Vitu vya waza kutu, kutupotosha actually. Sio kila baraka Na nyingi za hivyo vitu Azitoki kwa mwini Unakuta mtu Mashaba ya mekubali Mapesa ya mekubali Majengo Mifugo kila kitu Unakuta mtu mwingine ni ni mali ni mali za mikataba tu mali za kafara hicho ni somo la wakija mbona sioze inkaongeza baraka na utii ikaongeza na laana na na kumfuata shetani hilo ni somo la wakija lakini nimetaulia tu kutoa kama tahadhari au kama angalizo tu mtasema kutoka hapa kusema eh hey, kumbe eh hey. Kwa sababu baraka zinakuja kupitia kujimlangu wa kumtei mungu Bazi hawa watu na ono watu hamebarikio Hakimaliza wa, jengu la kwaza na kuwa mehasa kuweka msingu walile rapiri Hakimaliza rapiri hamesha nunua ratatu Kumbe ni kwa kumtei mungu Ala, apana, sivu hivu Sivu hivu Pana Nadewe mungu anatabia kutubariki sawa sawa na maitaji ya, ya milieni sheitani ana uwezo kukubariki vitu mara 100 unavyohitaji Iyo shetani ana shida nakupa utajiri wa miaka 700 mia wakati unaishi alafu anakupa miaka 700 mia unaondoka na kitu kimoja tena kishoga ndio una unaacha duniani ambacho kinakufa akijafikia miaka 30 wewe mwenyewe unafufa miaka 55 alafu amekupa utajiri wa miaka 600 mbona si unadanganya na kueu kueu kabisa Haa, tuko pamoja Hei, njuongo Paso kazi ya shetani mongo Ni mazinga omwe Mazinga omwe Mita na uja na kufanya kitu hivi Unauna hivi kumbi hamna kitu Mito angalie Uja waze nasema Uti hureta baraka za vitu Hii huitaji hata kusoma bimu Iku wazi Hei, vitu shibe mahitaji yetu. Haya vile vitu Mungu ameviumba kwa ajili yetu vile vile. Lakini shetani akavichukua akavitumia. Ni kama Mungu alivyoumba mtu na mtu mke wakamilishane, Shetana akawatumia aka kwa uasherati na, na uzinzi. Yaani na, na kuvipora. Ah, ndio Hei, haka wauma mabiti wazuri, vijana watanashati, mambo wa, wa, wa, kwa ajili ya utukufuake, mungu haka watumia hao hao kwa ajili ya ukahaba. Shetana kwa hao kwa ajili ya ukahaba na, na, na, na uchafu. Lakini kazi ya wa mungu. Vitu hivi hivi, magari haya haya, ii sayansi zote hizi, mungu wamezi achilia kwa nadamu, shetana nasitumia kwa ajili ya kuteka miwe ya watu. Lakini haimzuwi mungu kwa wapa wale Wanantii Haimzuwi Inamzuwi Kwa vile tushetana mevitumia vibaya Pesa hi hi Iriamua yesu hii, Mungu anaitu, anawabariki watu Kwa na, na pesa hizo Hizo hizo ambazo zimemua yesu Hizo hizo ambazo Lizo zinaua watu Zinaupotusha watu Amina em, em, em, tu uti huleta Baraka za vitu Emtu kimbi kimbi kidogo mdo meenda Mwanzo mm -hmm. e, ma, ma, Ishirini na Nde Emtu sume kwa mpaka msema Serasina mpaka serasina Serasina mpaka na Tano alasema hivi Serasina mpaka serasina mimi ni mtuwa wa Ibrahimu Na mwana ame sana bwana wangu amekuwa mtu mkuu Hame mpakondo, na ngombe, na feather, na zahabu, na watumwa, na wajakazi, na ngamia, na punda. Ui mtani kwa naenda kumposa Rebecca kwa jiri ya Isaac. Anawamea zonwa kweni ni nabwana yangu wa baraka zime Ana kila kitu. Mungu ame mbarikia. Nakini tunahona uu ni nani ni Ibrahimu. Ibrahimu tabi hake ni nini? Ni uti. Ni usikivu kwa sauti ya mungu. Eh. Lakini, tunu kwa soma, hata leo ukasoma hata hapo mstari wa kwanza tu, mwanzo moja. basi Ibrahim alikuwa mzee mwenye miaka mingi na Bwana alikuwa amembariki Ibrahim katika vitu vyote. Mwangambie. Hata nyingine bado inasema na alikuwa kijana na sasa ni mzee, lakini siye kumuona mwenye haki, mwenye kuiti sauti ya Mungu kwa njia nyingine. Ameachwa wala mwana wake akiomba chakula. Hakiwa omba omba. Hakiwa hana hili wala lile, anasema sema siya kumwa. Nibaraka za uti. Za vitu. eh e, Mtu somi. Twene kwenye hoja ya pini. Nanasema. Uti. Nime kusa tu chache kusu Ibrahimu. Ningeza kuena kwa. Kwa. Kwa. kwa Dawudini. Naseema nyingi nyingi. E. Nene kwa wacha. Uti. Kuri. Au ningeza kuena kwa. Yakobo. Kwa, kwa Isaka mwenyewe. eh uti huleta baraka za afya nzuri afya njema Emerson kutoka katika kitabu cha tukao kwenye mwanzo rudi kushoto kidogo tunakaribia kumaliza eh tunakaribia tunasogea sogea eh e, kutoka 15 26 na, naseme hivyo kutoka 15 26 baraka za afya leo hii ngwambi leo hii magonjwa yamekuwa mzigo mkubwa sana kwa wanadamu hiki tunakijua Nini ambalo ufahamu naro na ujuzi nalo. Watu wanateseka na mgonjwa sio. Yanaonekana kuta mtu ana kaugonjwa ka kidogo lakini akapita kwa specialists 6. Wote wakashindwa kumsaidia hata kidogo. Gonjwa imekuwa sogo. Eh, lakini m -m -m mlango wa uti Kureta huleta afya nzuri, afya eh, Tena kabla ugonjwa hujafikia Mungu anauzuia. kuna 5:27 binasema hivi 5:27 akawaambia kwamba utaisikiliza kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako na kuyafanya yaliyoelekea mbele zake na kutega masikio usikie maagizo yake na kuzishika amri zake mimi sita tia juu yako maradhi yoyote niliyoatia wa Misri kwa Mimi, dimi, wana, nikuponyaye Ani zema, mki wana dhabi haku nisikiliza Na kuyazingatia zingatia yale ninewe wambia Yale malika zangu, zeshe liza zangu, nene nolako, ije ibada zangu Nitayaondoa yale magonja ambari meweka juu ya wamisi Maduiwe, watu waduliani Wakati uweza kwa wako wanapabane na kisukari Wewe utakua nenelea kula chakula kama kawaita Hicho neno wa mungu nenasu, Na niwakumbusha vizuri sana tu kwamba Kuzama kwenye matayo shina nene Na semu nyingi nyingine ufunuo Semu nyingi Matayo shina nene uka shina moja matayo Mako kumina tatu Miongoni mwavita mbavu vitakuja siku za mwisho Kwa sababu ya ukenge ufu Ya watu kuwache kuisikia sauti ya mungu Magonjwa yatazidi. Eh, Na ya magonjwa Vita nanjaa yu vitu vitaubeza Njani nini, ni ukosefu wa vitu Ni kukosa zile baraka za mungu Kwa tunawona Vita, ni amani Tutawona kwamba ni baraka sauti ya mungu, utiwa mungu Na vondoka Haya mbala ya nakuja Kwenye uso wa vini mm -hmm. Ndiyo Ndana kasewa kwa mandana kasewa Hayatokuwa ni biblia mm -hmm. Kasewa ni biblia, yote Basi ya zingatie, ya zingatie. Kumbukumbu saba kumi na tano. Tukoturangia Afya, tukoturangia Afya, eh, tukoturangia Baraka ya Afya Itokayo na kumtima mungu kuishika sauti ya mungu, menekusikiza neno ya mungu. Wakati mungu ni kwenye tuka ni sani ma kwao amini futo wakati mungu ni kwenye tuka hiyo nda bina kupanga, haki ni ukituli atu, masikia kwa tapoki atu. Hata kama hukoenda hukoenda mipango mikuwa. Eh, umenendo huna shauku na ni neno haina na tugi Ukifika kule Tokuta umenda kusikizisho mapenzi ya munu Na ule uti utakuja na zile baraka takuji Kumbu kumbu Saba Kumi na tano na sema Nabwana atakuondolea ugonjwa wote Wala hatatia tia juu yako maradhi yoyote mabaya Uyajuwayo ya misiri Lakini ataweka juu ya wote kuchukiao. Lakini huku nyuma halikwa meanza asema Itakuwa ita kwa sababu Mwazi hukumu hizi Na kuzishika na kuzitenda Ule utiu asema, Kwa sababu itakuwa mekua watifu kwa mungu wenu Yali magunjo yote ya, Kutisha vile visukali zile kasa zile Yali mauvime yale Yali maukimi Asema atayaweka kuingine kwa Lakini watoto wako watatu wakawanaye Hifu na chua ina na kuhugu. Tiyo, mapigo ni yale yale. Eh. Jiulize mtambaye labda anakansa. Inatofutika hindi ya chua na mtoto wake anakansa. Hifu yale Mapigo ni yale yale. Eh. Kumukumu na tolati shi na Na nane. Eh. Mbukumuna turati shina nane hamsina nane Tuna sogea Mbukumuna turati shina nane hamsina nane anasema. Kama hutaki kutunza kufanya maneno yote ya turati hii Yariwa andiku katika kitabu hiki Ondo utiho kumti mungu Upate kulicha hili Kulicha dina hili fahari na utisho Kulicha no kuti Kuhofu mungu, Kuhofu ya mungu No kumti mungu Buana mungu wako Nipo ataka pofanya Bwana mapigwe yawe ya ajabu na mapigwe ya uzao wako na mapigwe makubwa ya kwa kweli na kudumu sana na magonjwa mazito ya kudumu sana na ya maradhi yote ya misiri juu yako uliyo kwa nayo yataambatana na yo, ya tamatana na kwa mbileo hizi kuna, kuna maeneo ya Tanzania hii. Magonjwa hayao ya yani, mewakali ya kweli kweli. Unakuta baba mdogo na kisukari. Baba mkubwa na pressure, mm, bibi ame paralyze, babu ame kufa kabla. Yani ni, ni mingonjo, mingonjo, mingonjo, mingonjo. Te, e mani, wakati mingine tujuhuru mienye. Suma pigu ya dunia ni makubwa. Sina maana kwamba, ukimte mungu utakaha. Sifundish kwamba utakuwa muserele kwa ah, Utapitia kwenye mechanga za kiafya hapa na pala. mafua yatakuja wakati mwingine unapata malaria hapa na pale lakini ile mgonjwa akutisha Misi limungu anasema sitaweka juu yako Mungu huwezi ukawa na magonjwa umeparalyze miguu yote ya chini unatembea tu wa kwa kujivuta ukasema kwamba ah, hayo ni magonjo tu ya yamempata ya bahati hapana hayo ni wagonjo misiri Misri ambaye Mungu alikuwa amesema hata kuweka juu yako lakini haya mafua yamekupata hapa na pale kidogo hizo ni vitu ya kawaida hivyo Kutukumusha kwa mba tunahisha katika dunia yu anguka Tujia tukijisau kabisa Tukaacha kuhitastaya yu mbingu Na mbingu tushaipata Lakini tukaacha kuishi kwa ushuhuda maisha yetu pia Yanasaidia kwa wakoa wengine kwa ushuhuda E Uti Kuleta baraka za uzao Of course, kama niwasema, leo kwenye ulimwengu wa sasa hivi, wa kutafuta mali, badala ya vitu, badala ya kutafuta uzao, na nini, uwe uzao umeonekana siwa baraka. Lakini kuna wakati wake, wanafika, wanaanza kutafuta hile baraka. Wanaetafuta, hata kama badai sana. Eh, eh Ukisoma katika kitabu hito, jotuwa kwa tukuwa pale, eh? ukisoma kumbamba ya baraka na nanaana zikuwa ziku hapo kwenyeo kumbukumbu, na sehemu nyingi, lakini, inapatikana kwa wapisi sana hapo. Eh, Tusome kumbukumbu, sabwa kumina ambili, anasema. Tuku Baraka zao zao Tumukumbu raturati Saba Kumina Mbili kumina, saba, kumina, Mbili Mbili Mbili Mbili Mbili Mbili Na itakuwa kwa sababu Mwazi sikiliza hukumu zangu Hukundo kumtimu Na kuzishika na kuzitenda Basi bana mungu wako Hata kutimirizia agano Na rehema alio baba zako Na ya hata Hata kupenda na kubarike na kukuongeza Kukuongeza katika uzao Tena hata ubarikea uzao wa tumbo lako Na uzao wa yako Na nafaka zako na rivai yako Na mafuta yako Maungu ya ngombe zako na wadogo Wa kondoo zako katika inchi aliyowapia baba zako Kuwa atakupa Anasema na nini nini kuwa wasikivu Na kuyashika mausea Kama hivi navuakubi Kwa tayari kusikiriza ya maneno Mungu anakubariki Nakubariki uzao Uzao wako hauta kuwa na visu utumboni Utapigwa kisu Kwa sababu unamisikiriza sauti ya mungu Kusikirizi sauti ya madaktali kwanza Eh, Sauti ya, da, ya madaktali na kumambia kwa utakapa fika Wiki ya 38 Uje tuanze kukuekea shedu ya, mna, ya kupasuliwa Mungu nasema Kabla ya wiki ya 39 Ya kama una karibia kupitiliza utakuwa umeshajifungua mtoto wako salama. Wewe ni hizo ni baraka za uzao za kwanza hizo. Mtoto anakuja duniani bila maumivu makubwa. Bila vilema vya tumbo. Bila mishono. Sio unoona kuna mishono na mmoja uko juu, mungino uko chini, mwingine umeqatiza, alafu ukijisikia tu kidogo tu, ukisikia kirena piga puu, mishono inaanza kuvuta. Kwa nini? za mungu wazipula kumbu kumbu ratolati tumeiona ili shina nane ya metaja msalwa kwanza na uzao na sehemu nyingi sehemu nyingine na katika zaburi ya memoja shina uzao ni thawabu kutoka watoto ni thawabu kutoka kwa mungu uti uleta baraka ya amani ya moyo wakore wafite ambavyo haraka sana kwa matu, kwa katika damu, ni amani ya moyo anakamkuta gari limebaki pale eh anajiuliza ni vingine tu vingine vinaoza lakini moyoni hana amani analala macho sio mapenzi ameenia sio mapenzi amu emtu somen toka dakika mitathali mlango ule wa Kwa kumi shina mbira nasema yu Misali Kumi shina mbira nasema Nikifika pari minasoma Kumi shina mbira nasema Baraka yabwana Yumi toko yabwana yu Kutajirisha Wala hachangani na Hachangani huzuni nayo. yu Baraka yabwana kutajirisha Mungu hareti huzuni Anakupa amani Imi penye huzuni no kuna amani Hana Misali tulukua kwenye kumi Tuwene mbere kidogo kumi na sita Nasema Saari kumina sita nasema Kumina sita saba Njia za mtu zikipendeza buwana Hata aduizake huapatanisha naya Huu kisha mfraisha na kumpendeza mungu wako Hata wali madui wali kuwana kusu, kutafuta wakumalize Nungu wana kupatanisha na hu Awa na waondosha kabla wakati Anaondoa ule wadui Ana kupa amani Hivu kume zungu na madui wako saba Weu kumpeke yako una amani kweli? Bwana adui sio amani. Dui sio amani. Eh baraka ya Mungu huleta amani. Eh Twende kwenye kipengele cha mwisho. Eh kumwasi au kumdharau Bwana au neno lake tuseme, kuleta mapigo, kuleta laha. fumar-se, cumprar algo, não, não é letra lana, não é letra lana. Eu estou naquela sana kitabu, kitabo, se a sina manda, aí não baiá. Ninguém quando me panga, tu que maliz daquela época móbil, tu estou naquela época a cumprir cumprir a tua ordem, a que nem se ndani. Tukaje mhubiri, nituguze kidogo ya kwaza ya labuli. Labuli na sehemu ya kwanza ya Zaburi. Zaburi ina vitabu vitano ndani yake. Tusome kitabu cha kwanza. Ni milango 40. Eh, kumbukumbu la na inakhitaji sana kitabu kuhubiri, lakini kitakuja baada ya baada ya hapa. Kumbukumbu la Torati 31, Biblia mstari ule wa 20. Kumbukumbu la Torati na moja mstari wa 20 anasema Kwa kuwa nitakapo kuisha kuatia katika nchi nilio apia baba zao Imiminikayo maziwa na asali Nao watakapo kuisha na kushiba Na kuanda kuanda no kunenepa au kustawi Nipo watakapo hiyo miungu mingine Ukono kuwacha kuhisikia sauti ya mungu Na kuitumikia Na kunizarau mimi Kumtazara mungu naku naku mtimu nikinyume niku toku mtimu mweko mireo hiwatunge mtimu baramtazara ah una sema ana ukumu ukumu ndivu iivu atu tu kwa kusema kweli eh diye mi mi si jajuo eka na mi mi na kose ya viivi ndozi siku na ni tafta hi kueleli kwa sio usi po hi dawa utaponadi kusema kwa maani si mtiri mi si Mimi na mti mungu na sitaji neno la mungu Hapo ni kutafuta maangamizi harakasani Kubali mimi na wewe ni wakosagi Halafu tupoke tibahi ya neno la mungu Eee Asema tena itakuwa kisha kunji Museli wa, waishiri nasema Wakiugeukea mungu mingine na kuitumikia Na kunitharao mimi Na kulivunja agano langu Tena Tena itakuwa wakiisha kujiliwa na mambo maovu mengi na mashaka utashuhudia wimbo huu mbele yao Kama shahidi kwa maana hauta katika vinywa vyao Vinyo vyao zao wao Kwani na mawazo yao Waya wazayo hata sasa kabla sijawatia katika inchi nilio hapa mabaya yatawajia tawajia kwa sababu Inaonekana wanaenda kuniasi, na itatokea na ku, na kula na kushiba. Poya niwa baini nikuzungumwe mnisiki. Usipo kuamaki, ukafani ukafanikiwa ga jikuto mipata kairimkako, kaka kupaka kazi kako, kaka kupaka nyumba kako, kaka kupaka gari kako kaka kupaka rekateo kako, kaka kupaka rekai kako, Ukafanya ka, ka nini Nio muanzo Hata muta liye kwa na miogopa mungu na kumuhofu Anakua wakwanza kumonu Kumisahau mungu watu Yosababa nasema katika kitabu chaosea Mnangu wa kumina tatu mstani wa sita Anasema walipo kula wakashiba Ndo wakaza kumisahau Amen. Leo hii ndivo watu walivo Watu nakutoko pamoja Huyana msaidia huyu idiana, Ngoja amalize kupata Kilicho chaki amesha shiba Anakupiga teki Nipanasema Alie kula chakula changu Hame niinulia kisigino chake Kisigino unakinuaji Nyuma wakati huko nondoka Anaona unyayo Kumuoni tena Nifo tunafu mfanya mungu Nifo tunafu mfanya mungu Lakini vipi tu kiamuwa Kwa kasi mwapa tusiwa hivo Kwa kati munga tawaenda kutubariki Nifo tawaenda kukakaribu nai Nifo tawaenda kukakaribu akinibariki bariki maratano na mshukuru maratano Hakini bariki marakumi ni mshukuru marakumi Lakini mwingine akifanikiwa kupata kidogo Dio sababu wanakwambia watu wanaanza pamoja Habda wa, hawana, hawana maisha Maisha yao mekua magumbu na nini Huyo anaenda Badai huyo akisha pata, Anampiga teke huyo anabaki peke wengi, wengu Hakimaliza tu akapata kaili mkake Mwisho wakumoni Kadogo tu haitajikaku Azima mtakapo kwa mishenga kwenye inchi ahadi Mesha fani kiwa mambo ya meenda vizuli Nipo mitakapo Misaha umimi kapisa na, Kwaaza ni meshaanza kuwaona dahili Hizi hizi Na daliri Unaziona mapema Daliri zinaza Mapema Haziji pap Zinaza pole pole Lakini mungu watatuonya tusue hili Tusue hivu kwa nadamu lakini zaidi sana tusisiwe hivyo kwa Mungu wetu. Eh. Hey. Kwa nini tusisimame na Mungu? Kwa nini tusisimame na watu waliotupitisha katika magumu na, ma, na mazito? Ugumu kwa wapi? Mimi ninajua watu niliowasomesha diploma au degree au masomo kama wanne. hakuna aliyewahi kwenye ndushoaye kusema asante hata mmoja na wanani laani kila kukicho wanani naani wote siko nachukua milioni na ka nalipa ada nachukua nini unalipa lakini hakika ni akibariki watu akapata gari kakaratasi kare mwisho habari kare gagaratasi mwisho habari Njiwa na chumofanya mungu. Njimu kini na mimi. Kuna watu ni maofanya hivu. Habiza sige jichunguza kakutoshi. Nani kupa moja na mimi. Tusimame. Aya ay, ni maneno mazuli sana. Ya kututengeneza tuwe. Hai katika meo yetu. Kumukumbu ratolati. Ishirini na nane. Anasema mstari ule. Wakumi na thani. Anasema ya. mko vuratoni 28 lakini itakuwa usipotaka kusikia sauti ya Bwana Mungu wako usiangalie kufanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizazo hivi leo nipo zitakapo kujilea laana hizi zote na kukupata kuacha kutii sauti ya Mungu huaje kusikia sauti ya Mungu anasema hizi laana zitakupata sasa unajawa kufanya maadamu hivyo kwa kuacha kusikiliza la nini Kwa soo hata kufanya chochote Lakini mungu kufanya ya na kufanya Na ngumu Na hata umu anadamu mungu anafanyia pia Anamlipia He Kuru watatu ni wafundisha diploma Kwa mtu moja ni wafundisha beta Na wajua hote Eh, katikapo kuitimisha ataka kuitimisha baraka za bwana ni zaidi ya hizi tulizo staja chache hizi ni chache tunasema baraka za uzao baraka za vitu baraka za, za za afya za ama zaamani baraka za kadakadato tuzoziona baraka ya moyo na vitu kama ya amani ya moyo na nini na lakini kuna na nyingine nyingi haziezi hasi hesabiki, hazi hesabiki. Ni nyingi zaidi Lakini zote Ninapitia katika mlangu moja Wanini Wauti Kumtii Na kusikia sauti ya mungu Kuiti, kuiti sauti ya mungu Usini ukatafta definition Wazima hivi kutii sauti ya mungu Nini ini au kajitaftia majibu wapana Ni kulisoma hili neno na mungu kwa zia mazo, Paka ufunuo yamkini mkini kuenda ambapo wa mbapo wana, wana, no neno neno kusoma peke yake Kwani kuna mtoto na waza kasoma Vitabu vyota kamaliza kiwa nyumani sanaenda kufitafutua wanapo kifundisha shurene. Vyevile tuini na makanisani huko mbako kama kuna sehemu wanafundisha Biblia. Ya kweli. Uwe kwa mie. Sejui watu mbako nafundisha hapa Tanzania Biblia kutuzili. Nyo hapa tukufundisha. Sina sisi munga metufundisha. Eh. Nakili na kujisomea direne. Edha huko mbali na sehemu wanakoyifundisha. Kujaribu, na kui na kui t na kuliyelewa na kulihofu na kuli elewa, na kuli weka, na kuli kazi mungu akitoaambia tu na vibuli tuache vibuli mwa sioambia tu na mausiano na mazuri na majirani na ma, na luguzeti na watu maotuzungu atufanya hivyo mwa sioambia tu sio na uchungu tu na uchungu mungu atutoambia chochote tutende sioishi hapo tu. Hitimisho ni hilo hilo kwama Kila Baraka za mungu ni nyingi sana Hizi tumetaja chache kama tu Tuka mamfana Ngini hazi chunguziki, hazi ya sabiki Ni nyingi sana Kwa ni metaja baraka ya, ya, ya, ya maisha marefu Ni tu peke yake, Hiyo ni baraka ya mungu nae E hey. Wangalia wale mababa wa imani wote wale Wale wa Ibrahimu Wale wa Isaka wa kina Kobo Hakina Dawdi, hakina Yusufu Wengi waliishi miaka mingi Lakini angalia wakina baba walewe Atakai gusha gusa hamsina kidogo stini Anakuwa ni ame, ame sogeza Anakuwa meita, ame, ame, ame zitaidi zitaidi Hawa nafika kwa tayara ameana matatizo makubwa ya kiafi. Eh, Kuna baraka za, za, za uzima Baraka za, za mungu ni nyingi ndii lakini zote zinapita kwenye mlango mmoja mlango wa utii kwa leo tukawa tumeshia hapa na bado kushukuru kuweza kutupa sauti kutusikizisha sauti zako neno lako katika pini wa asubuhi na hata hivi na wakati huu tutapondoka tunaomba tukatanike na hizo baraka zako tufundishe kuku timu mungu likusudi baraka zako zikaendelee kwa nyingi juu ya yetu juu ya watu wako mahali hapa Mungu abarik leo na kesho. Mbarikiwe baraka za rohoni za Na na baraka na kwa kutupenda. Ni karia njema papa na mama. Bara